Стівен Кінг Цикл Темна Вежа. Книга п'ята. Вовки калії. Розділ третій. Розповідь священника Нью-Йорк. Один. Все сталося через випивку. Такого висновку він дійшов, коли нарешті поклав цьому край. І в голові просвітліло. Не через Бога, не через сатану, не якусь глибинну психосексуальну боротьбу між його благословенною матінкою і його благословенним татусем. Лише через випивку. Та хіба дивно, що віскі впіймало його на гачок. Він був ірландцем. Він був священником. Ще один страйк – іти поза грою. З семінарії в Бостоні він вирушив до міської парафії в Ловелі, штат Масачусетс. Парафіяни полюбили його. Йому не подобалося називати їх паствою, це звучало якось принизливо. Але після семи років, проведених у Ловелі, Калеген почав відчувати якийсь неспокій. Розмовляючи з єпископом Дуганом у конторі єпархії, він ужив усіх модних слівець того часу, щоб описати свою тривогу. Аномія, міська недуга, дедалі відчутніший брак співпереживання. Відчуття відстороненості від духовного життя. Перед зустрічю він відсорбнув з фляшки в туалеті, зажувавши м'ятними льодяниками. Він же не дурень, їй бо. Тож протягом того дня демонстрував неабияку красномовність. Вміння красиво говорити не завжди витікає з віри, але часто витікає з пляшки. Але брехуном він не був. Він справді вірив у те, що говорив у Дугановому кабінеті. У кожнісіньке слово. Так само, як вірив у Фройда. В те, що в майбутньому месу правитимуть англійською. У шляхетність війни Ліндона Джонсона з бідністю і недоумкуватістю його війни у В'єтнамі. Як співалося в народній пісні, по пояс у широкій грязюці і повний йолоб сказав «Веслуймо». Переважно він вірив у це все тому, що ці ідеї, якщо то були ідеї, а не просто розпотякування на коктейль-вечірках, на той час високо котирувалися на інтелектуальній фондовій біржі. Суспільна свідомість зросла на два з третиною пункти. Родинне вогнище впало на чверть. Але досі лишалося найбільш ходовим серед акцій згодом усе стало простішим. Згодом він почав розуміти, що забагато п'є не тому, що порушилася його внутрішня гармонія, а навпаки, його внутрішня гармонія порушилася саме тому, що він забагато п'є. Йому хотілося протестувати казати, що це не те, це не воно. Тобто не лише воно адже це занадто просто, але так було і крапка. «Голос Божий, тихий і лечутний, як цвірінчання Горобця під час урагану», – так казав пророк Ісая, – «і ми кажемо спасибі». А коли ти здебільшого в дупель п'яний, важко почути тихий голос. Калеген залишив Америку і перебрався до світу Роланда задовго до того, як комп'ютерна революція вела в обіг вираз «сміття на вході, сміття на виході». Але йому вистачило часу, щоб почути, як хтось із відвідувачів гортка анонімних алкоголіків спостеріг, що коли посадиш якесь телепало на літак у Сан-Франциско, і літак полетить на східне узбережжя, то з в Бостоні зійде те саме телепало. З дією тільки різницею, що в пузі в нього бовтатимуться 4-5 порцій віскі, Але то було вже пізніше. В 1964 році він ще вірив у те, в що вірив, і багато людей переймалися тим, щоб спрямувати його на потрібний шлях. Зловила, він переїхав до Спофорда, штат Огайо, перед Дейтона. Там прожив п'ять років, але знову почав відчувати знайомий неспокій. Відтак знову почав вправлятися у красномовстві, такого штибу, як тоді в офісі єпархії того стибу, що дозволяє тобі просуватися вниз кар'єрними сходами. Аномія. Відсутність духовного єднання цього разу з парафіянами. Так, він їм подобався, так само як і вони йому. Та все одно щось було наче якось не так. А все і було не так. Здебільшого в затишній кнайпі на Розі, де він теж усім подобався, і в мінібарі у вітальні будинку священника. У великих дозах алкоголь – токсин. Тож Калаген отруював себе щовечора. І саме отрута в організмі, а не стан світу чи його власної душі, тягла його донизу. Та чи завжди це було очевидно? Згодом, на іншій зустрічі анонімних алкоголіків, він почув, як один хлопець порівняв алкоголізм і наркоманію зі у вітальні. Мовляв, як його можна не помітити? Калаген тоді не сказав йому, на той час він ще не подолав 90 днів тверезості, і це означало, що він мусив сидіти тихо, як миша, і мовчати. «Дістань вату з вух і запхай її собі до рота». Радили йому анонімні алкоголіки зі стажем, і ми всі кажемо «спасибі». Але він міг би йому сказати так. «Слона можна не помітити, якщо цей слон магічний, якщо він має здатність, мов та тінь, затьмарювати людям мізки». Змушувати себе повірити, що твої проблеми духовні і розумові, але аж ніяк не алкогольні. Боже милий, та навіть втрати фази швидкого сну, спричиненої алкоголем, було достатньо, щоб тобі було неймовірно паскудно. Але чомусь ти про це не думав, поки стояв на ногах. Випивка перетворювала процес мислення на щось подібне до церкового виступу, коли всі ті клоуни висипали з крихітної машинки. Обдумуючи вчорашнє на тверезу голову, все те, що ти говорив і казав, змушувало тебе кривитися. Я сидів у барі і посталакав про те, як розв'язати всі проблеми світу, а потім не зміг знайти своєї машини на парковці. Згадував один на зібранні, і ми всі кажемо спасибі. Але найгіршою карою були думки» як людина могла цілий ранок проригати в унітаз і після цього вперто вважати, що в неї душевна криза. Але він справді так вважав. і Його начальство вірило, можливо тому, що свого часу дехто з них теж мав проблеми з чарівним слоном. Калаген уже подумував, що маленька церква і сільська парафія допоможуть йому знову відчути єднання з Богом і самим собою. Тож навесні 1969-го він знову опинився в Новій Англії, цього разу на півночі. Приїхав у повній бойовій готовності, з розп'яттям і ризою, в приємне містечко Джерусалем-Злот, що в штаті Мен. І там нарешті зустрівся зі злом, зазирнув йому у вічі і відсахнувся. 2. До мене прийшов письменник. Сказав він. Бен Мірс. Здається, я читав його книжку, пригадав Едді. Танець у повітрі, так вона називалася. Про чувака, якого повісили за вбивство, яке насправді вчинив його брат. Так? Калаген кивнув. Саме так. Разом з місцевим учителем Метьюберком. Берком. Вони вважали, що в Джерусалем злоті орудує вампір. До того ж таки, який перетворює на вампірів інших. А хіба вони не всі такі, зачудувався Едді, згадавши десь так із сотню фільмів, переглянутих у Маджестику, і приблизно тисячу коміксів, куплених, а часом і поцуплених, у далі. Не всі. Я до цього дійду, а поки що просто послухайте. Там був ще хлопчик, який вірив у це, десь віку вашого Джейка. Мене вони не переконали. Спершу я не повірив, але вони самі були переконані і мені було дуже важко суперечити їхній запеклості. Але в лоті щось таки діялося, це я знав точно. Зникали люди. Містечком ширилася паніка. Сидячи тут на сонечку, годі це описати. Але там панував жах. Я відправляв жалобну церемонію на похороні іншого хлопчика. Його звали Деніел Глік. Навряд чи він був першою жертвою вампіра в лоті. І точно не останньою. Але він був перший, хто від цього загинув. У день похорону Деніола моя життя безповоротно змінилося. Я кажу не про кварту візки на день. Щось змінилося в моїй голові. Я це відчув, наче тумблер повернувся. І хоч я вже цілу вічність не мав роті ні краплини віски, він досі повертається. «Це сталося, коли ти пішов у Тодиш, отче Калаген», – подумала Сюзанна. Це сталося, друже, коли тебе накрило дев'ятнадцять, подумав Едді, чи 99, чи й те й те разом. Роланд просто слухав його розум зараз був чистий від будь-яких думок, досконала машина для сприймання інформації. Той письменник, Мірс, закохався у дівчину Сюзен Нортон, і вампір її забрав напевно, почасти тому, щоб продемонструвати свою силу а почасти, щоб покарати Мірса за те, що той насмілився організувати гурт, КАТ, аби полювати на нього. Ми пішли до будинку, який купив вампір, старої руїни, яку називали Марстенгаузом. Істота, що там мешкала, була відома під іменем Барлоу. Калаген замовк. Він сидів у глибокій задумі і дивився крізь них неведющими очима, бо бачив ті давні часи. Та врешті-решт продовжив. Барлоу там не було, але він залишив по собі дівчину і листа. Його було адресовано нам усім, але звертався вампір особисто до мене. Тієї ж миті, як я побачив її наживу на підлозі, в підвалі Марстенгауза, я збагнув, що все це правда. Лікар, який був із нами, прослухав її груди. Поміряв тиск, просто для певності. Серце не билося. Тиск був нульовий. Та коли Бен стромив її груди кілка, вона ожила. Порснула кров. Вона кричала і кричала. Її руки, я пам'ятаю тіні її рук на стіні. Едді стис Сюзаннину долоню. Вони напружено слухали, вірячи і не вірячи водночас. То був небалакливий поїзд, чию життєдіяльність підтримували не надто справні комп'ютерні плати і не чоловіки та жінки, що опустилися до первіснообщинного стану. То було щось подібне до невидимого демона, що прийшов туди, звідки вони видобували Джейка, чи охоронця дверей у дадж Гілл. «І що він, той Барлоу, написав у листі?» – спитав Роланд. «Що моя віра слабка, я маю зректися свого сану. А вже ж він мав рацію. Єдиному, що я по-справжньому вірив на той час, було віскі Бушмілс. Просто я цього не знав. Зате він знав. Випивка теж упир, а свій свояка вгадає здалека. Той хлопчик, що був з нами, вважав, що цей принц усіх вампірів наступними збирається вбити його батьків, чи зробити з них вампірів, щоб помститися. Вампір тримав хлопчика в полоні, але той зумів утекти вбивши вампірового помічника Стрейкера. Роланд кивнув. Цей хлопчик дедалі більше нагадував йому Джейка. Як його звали? Марк Петрі. Я пішов з ним до нього додому, з усіма оберегами, які мала в своєму арсеналі церква. Хрестом, столою, святою водою, я вже ж з Біблією. Але я звик вважати ці речі символами, і то була моя хілесова п'ята. Барлоу був там. Він захопив батьків Петрі, а потім схопив хлопчика. Я підняв хреста. Він засяяв. Упер закричав від болю. Калаген посміхнувся, згадавши вереск агонії. І від цієї посмішки в ведді все похололо всередині. Я сказав йому, якщо він хоч пальцем зачепить Марка, я знищу його. І тієї миті я був на це спроможний. Він теж це розумів, і відповів, що я не встигну, бо спершу він розірве хлопцеві горло, і це справді було так. Мексиканська нічия, пробурмотів Едді, згадавши той день біля західного моря, де в нього сталася сутичка з Роландом у разюче подібній ситуації. Мексиканська нічия, хлопче, і що тоді сталося? спитала Сюзанна. Посмішка калегана зів'яла. Тепер він потирав свій шрам правою рукою, так само, як стрілець тер стегно, начебто сам цього не усвідомлюючи. Вампір зробив одну пропозицію. Він відпустить хлопця, якщо я опущу розп'яття. Ми станемо віч на віч беззбройні. Його віра проти моєї. Я погодився. Боже, поможи! Я погодився Хлопчика Три Хлопчика вже нема. Він зник, наче вир на темній воді. Барлоу немовби збільшується в розмірах його волосся по європейському зачесане назад, неначе розвівається довкола голови Ореолом. На ньому темний костюм і яскраво червона краватка, зав'язана бездоганно, і калегену він видається часткою пітьми, що його оточує. Батьки Марка Петрі з розтрощеними черепами лежать біля його ніг, мертві. Виконуй свою частину угоди, шамане. Але хіба йому конче необхідно дотримуватися домовленості? Чому б не завдати удару першим? Чи вбити його на місці? Якась неправильна думка, жахливо неправильна, але він не може збагнути, що в ній не так. І всі ті модні слівця, що допомагали йому під час попередніх криз, тут не згодяться це неаномія, не брак співчуття і неезистенційна туга ХХ століття. Це упер і... і його хрест, який доти яскраво світився. Темніше на очах. Страх клубком розпечених дротів падає йому в живіт. Барлоу йде до нього через кухню Петрі. І Калаген добре бачить його ікла, тому що Барлоу посміхається. Це посмішка переможця. Калаген відступає на крок назад, потім на два. Потім його сідниці впираються у край стола, а стіл відсувається до стіни і йому вже нікуди відступати. «Сумно бачити, як віра підводить людину», каже Барлоу і тягнеться до нього. Та й чому б йому не тягтися? Хрест у руках Калагена вже згас. Тепер це лише шмат гіпсу, дешевка, яку його мати купила в дублінській крамничці сувенірів, цілком можливо, що за здирницькою ціною. Сила, що струменіла від нього по руці, Духовний струм, якого було досить, щоб змести стіни і потрощити камінь, щезла. Барлов виймає хрест з його пальців. Калаген скрикує, як дитина, що раптом усвідомила. Бабай існує насправді. І весь цей час він терпляче вичікував у шафі, поки не трапиться слушна нагода. І лунає звук, який відтоді переслідуватиме його до кінця життя. Від Нью-Йорка і потаємних доріг Америки до зустрічей анонімних алкоголіків у Топіці, де він нарешті й протверезів. І аж до кінцевої зупинки в Детройті. Та його життя тут, у Калії Беринстерчес. Він пам'ятатиме той звук, коли на його лобі з'явиться шрам, і він покірно очікуватиме смерті. Він пам'ятатиме той звук, коли його смерть нарешті настане. Той звук, Сухий тріск двічі поспіль, коли Барлоу переламує перекладини хреста, і глухий стукіт, коли він кидає їх на підлогу. А ще він пам'ятатиме неймовірно сміховинну думку, яка спадає йому, поки Барлоу тягнеться до нього руками. Господи, от би зараз випити. Чотири. Панотець подивився на Роланда, Гейді й Сюзанну як людина, що пам'ятає найгіршу мить свого життя. У групах анонімних алкоголіків вічно проголошують якісь приказки і гасла. І щоразу, коли я згадую ту ніч, як барлу бере мене за плечі, пам'ять підсовує мені одне гасло. «Яке?» – поцікавився Едді. «Обережніше з тим, про що просиш», – процитував Каллаген. «Бо твоє бажання може збутися». Вам дали випити, сказав Роланд. Отак, випити мені дали. П'ять. У Барлоу міцні й безжальні руки. Поки вони тягнуть Калегана до свого володаря, він раптово розуміє, що станеться наступної миті. Не смерть. Порівняно з цим, смерть була б милістю. «Ні, будь ласка, ні», – пробує сказати він, але з вуст зривається лише кволий стогін. «Давай, отче», – шепоче вампір. Рот Калагена притискається до смердючої плоті, холодного горла вампіра. Це не аномія, не суспільна дисфункція, не наслідки етичної чи расової поведінки. Лише сморід мертвоти і одна вена – відкрита і пульсуюча темною зараженою кров'ю Барлоу. Жодного відчуття екзистенційної втрати, жодної постмодерної туги за смертю американської системи цінностей, ні навіть релігійної психологічної провини західної людини. Лише намагання навіки затамувати подих, чи якось викрутити голову вбік, чи зробити водночас те і те, але він не може. Він тримається нескінченно довго, розмазуючи кров по щоках, лобі і підборідді, наче бойову фарбу. Але марно. Врешті-решт він робить те, що повинен зробити будь-який алкоголік, коли випивку підносять йому на таці Він п'є. Третій страйк Ти поза грою. Шість. Хлопчик врятувався. Хоч щось у цьому було доброго. А мене Барлоу відпустив. Убити мене було б не цікаво, правда? Ні, значно цікавіше було подарувати мені життя. Годину чи більше я тинявся містечком, яке дедалі більше втрачало для мене свій колишній вигляд. Вампірів першого типу дуже мало, і це прекрасно тому що перший тип може наробити з біса багато лиха за вкрай короткий час. Містечко вже було заражене, але я був надто сліпий, надто шокований, щоб це розуміти. Жоден з нових вампірів до мене не наближався. Барлоу залишив на мені свій знак, подібно до того, як Бог залишив знак на Каїні, перш ніж вигнати його в землю нот. У завулку біля аптеки Спенсера був фонтанчик для пиття. За кілька років такого фонтанчика не схвалило б жодне Міністерство охорони здоров'я, але в ті часи їх було по одному-два у кожному маленькому містечку. У ньому я змив з обличчя і шиї кров барлоу, спробував вимити й волосся. Потім пішов до першої церкви Святого Андрія. Я вирішив, що молитимуся і благатиму про другий шанс. Молитимуся не богові теологів, які вважають, що вся святість і несвятість походять із нашої душі, а давньому Богові, тому, який оголосив Мойсеєві, що той не зоставить чарівниці при житті і наділив свого сина силою воскреснути з мертвих. Другий шанс – це все, що мені було потрібно. Я готовий був віддати за це життя. Неподалік церкви святого Андрія я майже побіг. Усередину вело троє дверей. Я попрямував до середніх. Десь вистрелила вихлопна труба автомобіля, і хтось засміявся. Я дуже чітко пам'ятаю ті звуки. Таке враження, що вони позначали межу мого життя як священника святої римокатолицької церкви. «І що ж з тобою сталося?» – спитала Сюзанна. «Двері відкинули мене», – сказав Калаген. Коли я торкнувся залізної ручки, з нею вирвався вогонь. Мов, блискавка вдарила. Він скинув мене зі сходів на цементовану доріжку. Відтоді я маю отце. Він підняв праву руку, вкриту шрамами. І це? Едді показав на його лоб. Ні, це з'явилося пізніше. Тож я зіп'явся на ноги, трохи пройшовся і знову опинився біля аптеки Спенсера. Тільки цього разу зайшов усередину. Купив бинт, щоб перев'язати руку. А потім, коли розплачувався, побачив рекламу. Вирушаю подорож на великому сірому собаці. Він говорить про Грейхаунд, пояснила Сюзанна Роландові. Це величезна автобусна компанія. Роланд кивнув і скрутив із пальців бублика, що мало означати «Окей». Міс Куген сказала мені, що наступний автобус вирушає до Нью-Йорка, тож я купив на нього квиток. Якби вона сказала, що він їде до Джексонвіля, чи Ноума, чи до Гарячого Рагу, штат Південна Дакота, я б подався і туди. Мені хотілося швидше забратися з того міста. Мені було начхати, що там помирають люди, чи що з ними стається щось гірше за смерть. Начхати, що деякі з них були мені друзями». «Деякі парафіянами. Я просто хотів поїхати звідти. Розумієте?» «Так», – без тіні вагань, – відповів Роланд. «Чудово розуміємо». Калаген подивився йому вічі, і те, що він там побачив, начебто його переконало. Коли він продовжив, то вже здавався спокійнішим. «Лоретта Куген була однією зі старих дів містечка». Мабуть, я її налякав, бо вона попросила, щоб я почекав автобуса на дворі. Я вийшов. Згодом під'їхав автобус. Я зайшов і віддав водієві свого квитка. Він половину відірвав, половину повернув мені. Я сів, автобус рушив. Ми проїхали попід жовтою блимавкою світлофора посеред містечка. І то була перша миля. Перша миля дороги, що привела мене сюди. Згодом... Мабуть, було десь о пів на п'яту ранку. За вікном досі було темно. Автобус зупинився у... Сім. Гартфорд, каже водій автобуса. Це Гартфорд, приятелю. Зупинка двадцять хвилин. Хочете вийти чогось попоїсти? Зав'язаною рукою Калаген витягає з кишені гаманця і мало не впускає його на підлогу. У нього в роті присмак смерті, огидний м'який смак, як у гнилого яблука. Йому потрібно якось прибрати цей присмак, а якщо його нічим не вб'єш, то хоча б змінити. А якщо він не зміниться, то принаймні чимось перебити, сховати, як накривають потворну дірку в дерев'яній підлозі, під шматком дешевого килима. Він простягає водієві двадцятку і каже... Ви можете принести мені пляшку? Містере, правила. Решту залиште собі. Мені вистачить пінти. Мені не треба, щоб у моєму автобусі хтось буянив. За дві години ми будемо в Нью-Йорку, отам уже зможете робити все, що схочете. Водій пробує зобразити усмішку. Це ж місто веселищів і розваг. Калаген, він більше не отець Калаген. Вогненний спалах з дверей, бодай, на це питання дав відповідь. Додає до двадцятки десятку. Тепер він простягає тридцять доларів. Знову каже водієві, що пінти буде досить, і що він не претендує на здачу. Цього разу водій бере гроші, адже він не дурень. «Але не здумайте буянити», – повторює він. «Мені не треба, щоб у моєму автобусі хтось щинив бучу». Калаген киває. Буянити він не буде, це точно. Водій іде до комбінованої крамнички, бакалія, алкогольні напої, ресторанчик швидкого харчу, що стоїть тут на краю Гартфорда, на краю ранку під сліпучими жовтими ліхтарями. В Америці є потаємні приховані автостради. Ця крамничка стоїть біля в'їзду, що веде до тієї мережі розгалужених манівців. Калаген це відчуває. Вона там, куди летять пластикові чашечки і пожмакані сигаретні пачки, гнані перед світанковим вітром. Вона шипоче зі знака на бензинових колонках. Того на якому написано «Після заходу сонця за бензин платити наперед». Вона в хлопчику підлітку на тому боці дороги, який сидить на ганку о 4.30 ранку. Мовча картина болю. Потаємні дороги близько, і вони шепочуть до нього. «Приходь, друже», – кажуть вони, – «тут ти зможеш забути все, навіть ім'я, яке тобі нав'язали, коли ти був лише голим, писклявим немовлям, вимощеним материнською кров'ю. Тобі прив'язали ім'я, наче бляшанку до собачого хвоста, ге? Але тобі не треба тягти його за собою сюди. Іди, приходь». Але він нікуди не йде. Він чекає на водія автобуса. І досить скоро водій автобуса повертається. І в коричневому паперовому пакеті в нього пінта Old Long Cabin. Цей сорт віскі Калаген знає дуже добре. Тут у Глушені за пінту такого добра Лебонь правлять 2 з четвертью долари. Тобто водій щойно заробив собі 27 доларів чайових, плюс-мінус. Непогано. Але ж це по американському, правда? Дати багато, щоб отримати мало. А якщо локкебін вимає цей паршивий присмак з його рота, значно гірший за біль в обпеченій руці. Воно буде варте кожного цента з тієї тридцятки. Чорт, та за таке і сотні не шкода. Не буянити, нагадує водій, якщо зчините галас, я висаджу вас посеред траси крос Бронкс. Богом клянуся. На той час, коли автобус заїжджає на автовокзал порт онториті, Дон Калаген уже п'яний, але він не бешкитує. Він просто тихо сидить і чекає, коли можна буде зійти з автобуса і злитися з людським потоком, що пливе о 6-й ранку під холодними лампами денного світла. Наркоманів, таксистів, чистильників взуття, дівчат, що зроблять тобі мінет за 10 доларів хлопців, зодягнених під дівчат, які зроблять тобі мінет за 5 доларів, копів, що крутять у руках свої жезли, торговців наркотою, які всюди тягають за собою свої транзисторні радіоприймачі, чорноробів, щойно з Нью-Джерсі, Калаген змішується з натовпом, п'яний, але тихий, копи з жезлами лише кидають на нього побіжні погляди, повітря в порт-оториті смердить сигаретним димом, а на шею і помиями. Буркочуть припарковані автобуси. Усі люди тут якісь відірвані. Під холодним денним освітленням вони всі якісь мертві. Ні, думає він, проходячи під знаком «Вихід на вулицю». Не мертві. Живі мертві. Вісім. Ого, сказав Едді. «Добре, чи ж тобі перепало? Як на війні? Грецький, римський чи в'єтнамський?» Коли старий почав розповідати, Едді сподівався, що він швиденько все переповість, і вони підуть до церкви дивитися на річ, яка була там захована. Він навіть не думав, що розповідь його зачепить, не кажучи вже про те, що вона може його вразити. Але так сталося. Калаген знав про такі речі, що про них Едді не сподівався почути ні від кого. Про смуток від паперових стаканчиків, які несе тротуаром вітер. Про іржаву безнадію того знака на бензоколонках. Про людський погляд за годину до світанку. А понад усе про те, що часом цього не уникнути. «На війнах? Я не знаю», – сказав Калаген. Потім зітхнув і кивнув. Так, мабуть. Весь той день я провів у кінотеатрах, а ніч – у парку Вашингтон-сквер. Я помітив, що інші бездомні вкриваються газетами, тож зробив так само. І це приклад того, як змінилося для мене життя, його якість і текстура, починаючи з того дня, коли поховали Денні Гліка. Так одразу ви цього не збагнете, але майте терпіння. Глянувши на Едді, він усміхнувся. «Не бійся, синку, я не збираюся пробазікати весь день, чи навіть ранок. Продовжуй, як тобі заманеться, як ти не від того», – сказав Едді. Ці слова викликали в Калагена вибух сміху. «Кажу спасибі». Еге ж, кажу спасибі велике-превелике». «Так от, я вкрив горішню половину свого тіла «Дейлі News, у якій був заголовок «Брати Гітлера чинять погрому Квінзі». Господи, ті брати Гітлера, скривився Едді, я їх пам'ятаю. Двоє від морозків. Вони били кого? євреїв, чорних? Тих і тих, сказав Калаген, і вирізали свастики на їхніх лобах, Мою вони закінчити не встигли. Та воно й добре, бо після вирізання вони збиралися не просто відлупцювати мене, але то було за багато років після того, як я приїхав до Нью-Йорка. Свастика. Промовив Роланд. «Сігул на літаку, якого ми знайшли біля герічкового перехрестя. На тому, де сидів Давид Спритний. «Угу», – кивнув Едді і намалював носком чобота на траві знак. Трава піднялася практично миттєво, але Роланд устиг побачити, що тавро на лобів Калегена цілком могло бути недовикарбованою свастикою». Того дня, наприкінці жовтня 75-го року, вів далі Калаген. Брати Гітлера були для мене лише заголовком у газеті, під якою я спав. Другий свій день у Нью-Йорку я просто вештався містом, передушуючи в собі бажання перехилити чарщину. Якась частина мого я хотіла боротися замість пити, спробувати спокутувати провину. Але водночас я відчував, як кров барлов дедалі глибше проникає в моє тіло і душу. Світ тепер мав інший запах, і я б не сказав, що він пахнув краще. Речі навколо виглядали інакше і теж змінилися, не в ліпший бік. А його смак весь час тримався в мене в роті, як присмак гнилої риби чи зіпсутого вина. Надії на порятунок я не мав, навіть не думайте. Але спокута не означає спасіння, не означає, що ти потрапиш до раю. Спокута допомагає очистити совість тут, на землі. А зробити це п'яним неможливо. Навіть тоді я не вважав себе алкоголіком, але часто міркував над тим, чи перетворив він мене на вампіра. Чи моя шкіра почне горіти на сонці? Чи стану я задивлятися на жіночі шиї? Він станув плечима і засміявся. Чи, може, чоловічі? Ви ж знаєте, що говорять про священників. Ми лише зграя прихованих голубих, які бігають і тицяють хрестами людям у писки. Але ти не став вампіром, констатував Едді. Ні, не став. Навіть вампіром третього типу. Не було нічого, крім відчуття опоганеності, перебування за межами всього, вигнання приреченості, завжди відчувати нюхом, його сморід і бачити світ таким, яким його бачать істоти його штибу, у сіро-червоних відтінках. Червоний був єдиним яскравим кольором, який мені дозволено було бачити багато років. Усе решта було лише натяком на колір. Здається, я шукав офіс компанії Manpower. Ну, знаєте, тієї, яка не має наподенну роботу. Тоді я ще був досить міцним парубком і, звісно, набагато молодшим. Менпавера я не знайшов, але натомість натрапив на місце, що називалося Домівкою. На перетині першої авеню і 47-ї вулиці, неподалік будівлі ООН. Роланд, Едді і Сюзанна перезирнулися. Хай чим була та Домівка, розташовувалася вона лише за два квартали від пустиря. Тільки тоді він ще не був пустирем. Подумав Еді. У 75-му там ще були делікатеси від Тома і Джері. Ми знаємося на закусках для вечірок. Раптом йому захотілося, щоб Джейк був з ними. Малий би зараз уже напевне стрибав від хвилювання. Та домівка. Що то була за крамниця? Спитав Роланд. Не крамниця, притулок. Мокрий притулок. Мокрий, де дозволяється розпивати спиртні напої. Не скажу точно, чи він був єдиний такий на Мангеттині, але закладаюся, що один з небагатьох. Тоді я мало знав про притулки, хіба що зі своєї першої парафії, та й то трішки. Але з часом дізнався чимало. Я бачив систему з обох боків. Були часи, коли я розливав суп черпаком у шості вечора і роздавав ковдри о дев'ятій. А були й такі часи, коли я їв той суп і спав під тими ковдрами. Звісно, після того як мені перевіряли голову на вошей. Є притулки, куди тебе не пустять, якщо відчують, що від тебе тхне спиртним. Є такі, куди пустять, але тільки коли ти скажеш, що востаннє пив щонайменше дві години тому. Є ще місця, їх декілька, куди пускають п'яним удим, але біля входу тебе обшукують і забирають усе бухло. Потому тебе запихують у окрему замкнену кімнату з рештою п'яниць. Якщо передумаєш, ти не зможеш вийти і знову нажлуктитися. І якщо в тебе почнеться біла гарячка, і ти бачитимеш, що зі стін повзуть з граї жуків, то менш п'яних сусідів по кімнаті ти цим не налякаєш. Жінок у карцер не допускали, бо їх могли зґвалтувати. Мабуть, це одна з причин, чому на вулиці помирає більше безпритульних жінок, ніж чоловіків. Так казав Лупе. «Лупе?» – перепитав Едді. «До нього я ще дійду, а поки що скажу тільки, що він придумав правила домівки щодо алкоголю. У домівці під замком тримали не п'яниць, а саму випивку. Якщо комусь до зарізу треба було випити, і цей хтось обіцяв сидіти тихо, йому давали ковток. Плюс заспокійливе. У медичній практиці ця процедура небажана». Я навіть не впевнений, чи вона законна, бо ні Лупе, ні Ровен МакГрудер лікарями не були. Але вона діяла. Одного напруженого вечора я прийшов тверезим, і Лупе одразу поставив мене до роботи. Перші кілька днів я працював безоплатно, а тоді Ровен покликав мене до свого кабінету за вбільшки з комірчину прибиральниці. Він спитав, чи я алкоголік. Я відповів заперечно. Тоді він спитав, чи мене розшукує поліція. Я знову сказав ні. Він спитав, чи я від чогось тікаю. Я відповів, так, від себе. Він спитав, чи я хочу працювати. І я розплакався. Він зрозумів це, як ствердну відповідь. Наступні кілька місяців, до червня 1976-го, я працював у домівці. Застиляв ліжка, куховарив, ходив збирати кошти з лупа а часом із ровеном. Водив п'яниць на збори анонімних алкоголіків, які відбувалися в фургоні, що належав домівці. Давав крутнути спиртного хлопцям, у котрих занадто трусилися руки, щоб вони могли самі тримати склянку. Я взявся передкувати бухгалтерію, бо я в цьому тямив більше, ніж МакГрудер, Лупе чи будь-хто з працівників. Ті дні не були найщасливішими в моєму житті. Цього я так і не дочекався, і смак крові барлов в роті весь час нагадував про себе. Але ті дні були благодатними. Думав, я мало. Я просто тримав голову схиленою і робив те, що мені загадували. Потроху я став зцілюватися. Якось узимку я збагнув, що зі мною відбуваються зміни, неначе розвилося шосте чуття, інколи я чув передзвін дзвіночків. Жахливий, але приємний водночас. Часом, коли я був на вулиці, все навкруги темнішало, навіть якщо яскраво світило сонце. Пригадую, я дивився на тротуар пересвідчитися, чи моя тінь ще зі мною. Я був певен, що не побачу її, але вона завжди була на місці. Роландів катет обмінявся поглядами. Іноді до цих фуг приєднувалося ще й нюхове відчуття. Міцний запах, наче цибуля впереміш із розпеченим металом. Я почав підозрювати, що в мене якась форма епілепсії. «А ви ходили до лікаря?» – спитала Сюзанна. «Ні, я боявся, що він знайде ще щось. Найпевніше, пухлину мозку. Тож я просто схиляв голову і працював далі. А потім одного вечора я пішов у кіно на Таймс-сквер. Показували ремейк двох вестернів із Клінтомістудом. Те, що називають спагетті-вестернами, так? Угу, підтвердив Едді. Сидячи у залі, я почув ті дзвіночки, мелодію, і відчув запах, міцніше, ніж завжди. Його джерело було переді мною, трохи ліворуч. Глянувши в той бік, я побачив двох чоловіків, літнього і молодшого. Їх легко було помітити, бо ж залу було заповнено лише на три чверті. Молодший нахилився до старішого. Старіший не зводив очей з екрану, але обійняв молодого за плечі. Якби я побачив це будь-якого іншого вечора, я б не мав ні найменшого сумніву, хто переді мною. Але того вечора все було інакше. Я спостерігав, і на моїх очах з'явилося якесь темно-синє світло. Спершу довкола молодого, потім довкола старшого. Це світло не було схоже на жодне інше, яке я бачив у житті. Воно було подібне до темряви, яка інколи напливала на мене на дворі, коли в моїй голові лунали дзвіночки. Подібне до того запаху. Ти знаєш, що цього не може бути, але водночас це реальність. І я збагнув. Змиритися не зміг. Це прийшло пізніше. Але збагнув. Молодший чоловік був вампіром. Він замовк, обмірковуючи, як йому краще продовжити свою розповідь, як її краще подати. Я вважаю, що в нашому світі існує щонайменше три типи вампірів. Я поділяю їх на три типи – перший, другий і третій. У пері першого типу дуже рідкісні. Таким був Барлоу. Вони живуть дуже довго і можуть тривалий час проводити у глибокій спрячці – 50 чи навіть усі 200 років. Коли не сплять, можуть перетворювати людей на вампірів, робити з них тих, кого ми називаємо живими мерцями. Ці мерці становлять другий тип. Вони також спроможні створювати нових вампірів, але ці вже будуть тупі. Калаген подивився на Едді та Сюзанну. «Ви бачили ніч живих мерців?» Сюзанна похитала головою, зате Едді кивнув. «Мерці в тому фільмі були зомбі». Геть пустоголові. Вампіри другого типу розумніші, звісно, та не набагато. В день вони не виходять на двір, бо можуть осліпнути, отримати опік чи наразитися на смерть. Хоча, напевно, я сказати не можу, тому що їхнє життя зазвичай коротке. Не тому, що перетворення з живої людини на уперя скорочує життя, а через те, що існуванню вампірів другого типу постійно щось загрожує. У більшості випадків, я так думаю, але стовідсоткової певності не маю вампіри другого типу перетворюють людей теж на вампірів другого типу, на відносно невеликій території. На цій стадії хвороби, а це таки хвороба, вампір першого типу, король вампірів, уже далеко. Того сучого сина в Салемлоті вбили, таких, як він, у світі, може, дюжина, не більше. В інших випадках другий тип створює третій тип. У третього типу, мов ті комарі, вони не здатні перетворювати людей на вампірів, але вони можуть смоктати кров, смоктати і ще раз смоктати. «А вони можуть підчепити снід?» – спитав Едді. «Ти ж знаєш, що це таке, правда?» «Знаю, хоч до весни 83-го я цього терміну не чув. Я тоді працював у притулку «Маяк» у Детройті, і час мого перебування в Америці добігав кінця». А вже ж тоді ми вже майже 10 років знали, що щось таке є. В деяких книжках це називали ІДГС імунодефіцит гомосексуалістів. У 1982 му стали з'являтися статті про нову хворобу, яка називалася рак геїв і роздуми про те, що вона може бути заразною. У народі її звали хворобою трахоболячок через ураження шкіри, яке вона спричиняла. Сумніваюся, що вампіри від неї помирають, чи навіть не здужають. Але вони можуть заразитися, а потім заражати інших. Отак. У мене є вагома причина так думати». Калагенові губи задрежали і міцно стислися. «Коли цей демон упир змусив тебе пити його кров, він передав тобі здатність бачити цих істот», – сказав Роланд. «Так». «Бачити їх усіх, чи лише третіх, дрібненьких». «Дрібненьких?» Калаген коротко й невесело розсміявся. «Так, мені подобається. Хай там як, але я міг бачити лише третіх, принаймні, відколи виїхав з Джерусалем злота. Та, звісно, перші, такі як Барло, дуже рідкісні, а другий тип живе недовго. Їх убиває сам їхній голод». Вони не нажерливі. Одначе у пері третього типу можуть виходити на двір навіть у день. І майже всі поживні речовини отримують з їжі, як і люди. «Що ти зробив того вечора?» – спитала Сюзанна. «В кінотеатрі». «Нічого», – відповів Калаген. «Весь той час, поки я був у Нью-Йорку, вперше був у Нью-Йорку. Я не робив нічого аж до квітня. Просто я не мав певності». Тобто в душі я знав, що мені робити, але голова відмовлялася з цим погоджуватися. А ще весь час заважала одна дуже проста річ. Я був алкоголіком, який перестав пити. Алкоголік теж вампір. І ця частина мого я дедалі більше потерпала від спраги. Тоді як решта мого єства намагалася заперечити свою природу. Тож я сказав собі, що бачив парочку гомосексуалістів, що обіймалися в кіно. Та й годі, що ж до решти, дзвіночків, запаху, темно-синього світла довкола молодшого, я переконав, що в усьому винна епілепсія, чи наслідки того, що зі мною зробив Барлоу, чи водночас, і те і інше. Звісно, що до Барлоу я не помилявся його кров у мені не дрімала вона дивилася і бачила. Ти не все знаєш, сказав Роланд. Калаген повернувся до нього. «Ти занурювався в тодеш, отче. Щось із цього світу кликало тебе до себе. Підозрюю, що то була та річ з твоєї церкви, хоча тоді, коли ти дізнався про неї вперше, її ще не було у твоїй церкві». «Ні», – сказав Калаген. Він дивився на Роланда зі сторожкою повагою. «Не було. А звідки ти знаєш?» — Скажи, прошу. Але Роланд не сказав. — Продовжуй, — мовив він натомість. — Що з тобою сталося далі? — Далі стався Лупе, — відповів Калаген.